Seit zwölf, Kassett, sechs, Hemmscher. Hanke hat da rausgeglitscht ihre Achsel von seiner Hand. »Guck nicht auf mir«, hat sie geschrien hysterisch und verstellt mit beiden Händen den Beuchhähren, wie sie wollten, weil sie schützen verschlägt. Was droht ihm? »Geh weg von mir! Ich verlang gar nichts von dir! Gar nichts!« Nach meinen, hat er Rachmunis herumgenommen auf der weine Digger Hanke,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 Zu wuss darfst du mich jetzt, hat sie gebetet. Als kein Weib bin ich dir nicht. Auf wille deinen Numen habe ich nicht. Jetzt wirst du mich losen mit meinen Körper für Menschen, am Mittwoch auf mir. Nach mir ist schon ein Reuss von Geduld. Wuss, wuss, nur ein solches hat er nicht erwartet, von Kranken zu hören. Er hat sich gefühlt beleidigt von ihrer Narscherei, als bei ihm hat er wert, ob es eine Narsche Zeremonie in seinem Leben ist.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 Nachmann hat sich aufgesetzt im Bett, aufgeschockt aus euer Seins. Das kranke Euer von der Muchumme hat sich zu überzeugen. Zu er hat gut gehört, was sein Weib hat gesagt und sie umgekickt, lang und scharf und durchdringlich. Anstatt Kaas hat er mich gelacht darum genommen. Er und Nachmann, der Bekämpfer von Religi, der Säune für jeden Klerakalism,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 hamke hat mir zer nachm es bunn nim nicht gesehen mit rein in der blauäugen hat sie gerät in der nacht erzählt, wegen der zeit denk de kinderweigeler was de haben de sehr haben sich gekauft noch sehr ersten kimpet denk de männer sehr was gaim mit sel schabsen gurten fährende de kinderweigeler den guten leben versand haben struben mabe gar ma vorne nach viele als da fa weil sie haben gehört, dass sie nicht geglaubt, Vater hat seine. sie nicht geglaubt, in Nahrigkeit und sich gehalten, gemeint, als alles, was sie schreibt, in den Büchern ist der Schlag. Jetzt ist sie ein Mitswör für ihr, und Kerbe wird sie auch rumgehen auf der Welt, verstoßen von jedem, von Kräufen und Chavetes, lachen wird man von ihr. Nachmittag hat sie nicht mehr gehört, kein Kass auf ihr, noch auch Mönes, wie man hat mitleidt, so ein Blinden, was geht in der Gruppe, wie mir fehlt mit der Nicht-Klurung, wo es Rett um sind. Ihr Rettet wegen Rabunen, Kinderwegerler, Grammophonen, Naches, Karpverkreuwen und all andere seinen Gewinn für ihn zu nahe, zu wild mit so seinen Kastelhof. Bloß bei Teuren können wir sein. Rettet wie ein Jente, hat er ihr gesagt. Und das ist ein Gewesene Chavadanil, das ist ein Schielang. Ich habe in der Rettem Chavadanil geschrien historisch. Nachmen hat er verhalten das Mäuel mit der Hand, wie er früher geht, wo es los nicht lässt er in Gott im Himmel. Chanker hat er gewohnt. Chanker hat nicht oft gehört zu schreien. Chavadanil hat wollen sinnen sein Weib, hat sie gerät. A Dame ist sie, ausgeputzt wie ein Britzete. Ich habe sie gesehen, bei den Händen haben sie sich geführt. Er hat mir ein Willen nicht geändert, wird, wenn ich habe sie ihm geschockt mit dem Kopf.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 hutscher pflegten der Rede seiner auslachenden Gegner, häusig machen von sich, also kurz etliche Intelligentler und Parteioffizialen ist keiner bei sich geblieben, als alle MSO-Proletarier haben verlassen ihre kontrerevolutionäre Reihen und rüber zu ihm, zu der MSO-Vorsteher von Arbeiterklasse. Auch viele, kein Deputat, haben jenen nicht gekannt durchführen. Hutsch so haben gehad, die Polizei auf seiner Seite.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 ein einzukriechen dem Säunen die Gedehren und Unzutun im Zuhus. Damit schwacht man ihm ab. Zweitens hat Herr Daniel gewollt, es soll sein Unruhe gelandet. Es ist nicht gut, wenn man lasst die Masse beim Nüche bremeln in seiner Vergläuertkeit. Von Gornestuhn wären die Masse voll aufgestanden. So lassen sich ein reines kleinlichem Stuh bleiben und vergessen den Kampf. Wenn er warm sitzt, dann schreien meint er, es ist kein Besseres nicht du. Die Aufgabe von einem Revolutionär ist eine rüstertreibende Worm von Schreien, ein Fass nehmen, als der Schreien ist bitter und mit Absicht ein besseres Wort, wie sich zu übersetzen. Durch Streiken werden geschrieben in den Zeitungen, Arbeiter halten auf, Versammlungen, Polizei, mit sich herein, es kommt zu Geschlecken, zu Kampfen, durchs Wegtäuftes Blut bei den Arbeiter, Reichtung der Jugend, verschafft die Beziehung zwischen Kapital und Arbeit, weckt Hass und das so ist gut für die Revoluzion. Drittens hat er gehofft auf einen Sieg. Er muss die Vierer von den professionellen Vereinen von Salkins Lager erhalten, also sie ist nicht die Zeit verstreiten. Also man darf warten auf bessere Zeiten. Aber das ist so, ich sage es ständig so. Euch mit der Revolution heißen sie warten, ubleiben in der langen Bankerei. Sie glauben nicht in der Arbeit der Klasse. Sei es eine Industrie, wo sie retten einen den Wurm, er soll liegen nicht rein. Euch aber Daniel glaubt ja in der Arbeit der Klasse. Sie dürfen nur kämpfen, verlangen, mit der Klasse Forderung sei es, und sie wollen gewinnen. Die Wallabaten werden sich erschrecken, wenn sie wollen, dass sie die Einigkeit vom Proletariat Sie so wissen schon, dass man sich mehr nicht spielen mit den Arbeiter. Sie so sehen, wo es für Rassow, seine Leute, die Kapitalisten, haben gehört dort, in Misrach, wenn die Arbeiter haben gewusst, dass sie ein Keuer haben. So sie wollen sich erschrecken und nachgeben. Und damit wollen die siegerischen Arbeiter massenweise weg von Salkenslager, von seinen Vereinen, wo es halten mit den Balabatten und nach oben zu den Reuteverreinen, die Sorgen für den Arbeiterklasse. Und die Vereine wird sich Salkinspartei zerfallen, wie Herr Kurdenheisel. So wollen die Schubmehrer keine Kontrolle auf die Arbeiter, kein Geld dafür für die Partei. Nacket und Heul wollen sie bleiben, bloß mit einem kontra-revolutionären Programm. Die Arbeiter wollen ein Rüberströmen zu ihm, zu Chava Daniel. Er kann auch ein größer als damals sein Partei sein. Geld wird fließen in der Parteikasse, wir wird könne eine große Propagandaarbeit vergleichen, Zeitungen, Journale und Proklamatisen verbreiten. Und aber der Engel hat gerufen seine Menschen, euch zu Herzen die Arbeiter in den Fabriken werden starten, erörst denn kämpferische Revolution, aus der Arbeiterversammlung zerbrechende kegnerische Nessen, aufreißen sei von innenweg, wecken sei der zum Mohammed zu Hass. No Hass verbreiten Khawairim hat er gelernt seine Menschen durchse die Schmiede raifen der Revolution. In einem Mato hat Nachten gekriegen, aber Felfen Khawair Danieln euch zu so heben als frei zwischen den Bäckers. Nachten hat das wohl nicht gut benehmen der Reit von Leira seinem. Wem es bei vielen seine Stände gewein Verim a Gesetz. Allein a Bäcker hat er gut gewisst, wußte sich in sein Fach. Geroysa mechanesha beckerayen hab med jeden tuk meira roys getrim the handbackers van zair arbet. Keina vannach mitslaid hat unout di mechanesha beckerayen nish g'arbet. Dort hat man kan jidish arbetta nish tsugenimit. A sach van de becker arbetta ha me zachtari ba a rumgedreit leidik g'arbet amul etleret taken vork amogornish. Oysa di mechanesha beckerayen was an gekgangen aufm leben von de kleine bäckers hat die macht sei geräudet man hat gewolt von sei puter wären von de irische bäckers eis ruhiger sei ka dei reine katholiken so ein backenbreut für de halbstund a bitter mal kommen hat man gefiert gegen sei de polnische zeitungen haben sich zerlasst mit der gewaltigen tummel denk jeder pflegale wo zum not am mu gefinnna jede spreut denk jedes stückl strickl wo es sich am Hof verweigert von Mehl und eingebacken sich mit Teig. Die Polizei hat oft gemacht, wie sie es in den Bäckereien, in den Kehlers, gehieter Reinkheit, gezeppet sich zu Averis, Protokollen geschrieben, Strophen aufgelegt, die Palabatten sind herumgegangen, da schlug eine Unruhe. Es ist gar nicht gewähnt, keine Zeit, was reichen in den Bäckereien, in den Kehlers von den jüdischen Häufen. Nachmann hat es probiert, erklären seine Lehre. Aber Daniel hat mit Ungeduld verworfen die schwarze Locken, wo sie dann nie mit Pohnen mehr aufgefallen und er weggemacht mit der schönen Hand. Ich weiß, ich weiß, er nachmen, hat er gesagt, aber politisch ist es uns neutig. Mit einem warmen Baratonstimm, wie Tomit, wenn er will, überzeugen, hat er für Nachmann eine sehr schöne Werte des schildert wie groß es scheines wird sein wenn die speiser von der stube bäckers weil mit der mola roisen streik und überlassen die reiche und um mächtige uns speis ein herrliche demonstration wird sein als symbolische die speiser von der welt von der weisen seier koeher namen hat der scheine werter ausgeheert aber noch als dann nicht begriffen haver daniel hat der gemu mutt nicht reiße versain hose über zerreissen sein leere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 Er hat agitiert, gerettet mit Feier, gekriegt sich mit den Leuten von Salkenslager, eine er reingetrugene Resolution auf der Versammlung, eine er rupgerissene gegnerische Versammlung. Ihm haben zugeholfen, seine Partei zu erweilen. Die Sympathiker, allein überzeugt, als er bei sich in seiner Affären zu nehmen, das Bräut von Meul, hat er nicht aufgehört rufen, negatieren für den Streik. Konterrevolutionär, Verkäufte nicht schon mit Diener von den Ballabatten, hat nach mir geschrien zu den Keiner seinen. Nicht nur hat man sich geschluckt mit Reit, noch ruhig mit Fäusten. Nach mir hat nicht immer gehabt Klepp, zurückgegeben Klepp mit seinen ausgearbeiteten Händen, muskuliert von Knäten in den Teig. Nicht in alle Bäckereien haben die Arbeiter geworfen, die Arbeit, wie nach mir hat gewollt. In seiner Bäckerei hat man im Tage gefolgt, gehört seiner revolutionäre Rät, besser als der Rät von Salk ins Leid, wo es geheißen bleibt beim Melken. Auch in vielen anderen Bäckereien hat er den Arbeiter abweggenommen von den Öfens und Teigkasten. Aber in anderen Erden haben Salk ins Leid ausgeführt. Nachmittags mit seinen Menschen haben wir rumgeführt mit jenen Leuten, gerufen sie als Streitbrecher, fako ist denn schon mese ja ne hab nicht geschwegen vom werter ist meiner reper zu fäusten steckens nach mir mit seine menschen seine befand die erde die mir not garbet das steig von de kastens raus geworfen nacht und gegossene mail weil batem hab mir gejuckt von der polizei vermassert nach mir in ganzen nicht nach heimgekommene haus eus hätten dich sehr nicht arrestiert zu werden Er hat nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geschliffen, kann von den Augen nicht umgesehen. Er hat nicht gehört, mit wo zu Hause zu kommen, der Freitags um Geld in Käschen. Noch ältere Wochen ist das Reich gebrochen geworden. Die Balabat haben reingenehm egoische Gesellen von den christlichen Vereinen. Nachdem sie mit seinen Leuten gekommen sind in die Bäckerei, haben sie gerufen, die christlichen die Arbeit zu werfen, wie für die Politiker passt. Nicht so sein, kein Streitbrecher, aber die christlichen Arbeiter haben nicht gewollt hören, den heißen Rufen von den jüdischen Revolutionären. Und als die Jiden haben probiert, gleich mit Keuern, mit Gewalt, zu vertreiben von den Ordnungs, haben sie Messers genommen und nach Räusern bekommen. Drei Tup haben sie gewohnt, weil wir wollen bringen in unsere Leute, wird er kein Leben, nicht nach Räusern. Du ist Polen, nicht Moskau. nach mis leid in der reus von der arbeit zusammen mit sei is er allein geblieben umbreut keiner von den bäckels hat ihm nicht gelost mehr auf der schwell mit der trieb gemäht hat er es der zelt kawa der neel der neel hat er auf gescharrte schwarze locken über dem geschnitzten steil und er war gemerkt mit beide scheiner hand als man hakt der wald faum speine hat er gesucht wie tumet nocher durchfall Kapitel 31 Hotsch Konrad Lempitzki, der Chef von der Defensive, hat als Sachreklame gekriegt in der zeitigen Vereinigten Stutt von der Reutager der Torung, auch weil es sein Porträt ist oft gegeben geworden, was du so stark gehäuben seines Unsinn bei der mitteljährigen Opereraktrice, wem es unheiliger ist gewesen. Ist er nicht gewesen in keiner guten Stimmung. Er hat nicht ruhig getrinkt in seinen schwarzen Kaffee, jeden Nachmittag in der Theaterkaffee. Konrad Lempitzki hat gesucht auf Fang in der Halbstadt, einen großen Hecht zu packen zwischen den Sonnen von der Milchordnung. Erstens hat er schon lange einen großen Fang nicht gehabt. Er hat als er es dort klein war, vor kleiner Arbeit. Lempitzki hat er mit sich nicht benügend. Er hat gedacht, dass er einen großen Fang zwischen den Leuten leidt.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 Alle die Regierungsleute und Versche, die Galogen, die Redaktoren von den Zeitigen, haben durchaus gewollt, ein Reis zu kriegen, den Bischof und die Hand von der Reute Antichristen. Auch viele von Reuen hat man es gefordert. Und kein anderer Weg, wie er so jemand Reis zu retten will, ist nicht gewöhnt, seit man soll reinkriegen, auch wichtigen Menschen von der Reute leid, bei einem großen Verbrechen im Karten. Er soll als man soll kennen machen mit der Reute ein Neustadt obgeben sei seier menschen und reußkriegender fahrt dem bischof das hat gehört zu konrad klempitzki und er ist stark versorgt wegen denkt ihr er soll er sah recht zu fangen hat er wort gehabt in des zwieses tausender von der reute leid es sollte ihm der, der min nicht gefehlt hat er aber gewiß hat das einen als kleine fischler wo es der heute Herrscher in Misrach, wenn sie sich versäht, den Pelz nicht reißen. Gedarft reinkriegen im Netz, hat man einen großen Fisch, einen Kappen gehabt. Aber, aber die Kappen gehabt, haben sie sich nicht gelassen, auch reinkriegen in Lempitzkis Netz. Bald vom ersten Tag, wenn Lempitzki hat sich der Fisch wegen dem Bischof, hat er sich aufgestellt auf Chava Daniel. ein bessere und wichtigerer Vornehm ist nicht gewesen zwischen der heute Leid. Euch auf jener Seite über der Grenze hat man von Haber der Nil gehaltener Feld. Konrad Leptski hat es gewiß von seiner Agenten und Provokatoren vorsort der Rank gezogen der Arab. Aber arreieren gab der Nil und Lattes soll hat keinen Sinn gescheert. Erstens ist er geweihner der Betat unberührlich. Zweitens Es verschuldeten ihm Bleus in Propaganda hat kein Wert nicht gehabt. Der Vater hat er gekannt kriegen Bleus ältere Jahre. Gedarvet hat ihn zu packen bei einer fetten Arbeit beim Löcherverrat auf dem Größensteiger. Versaßig so wollte er sein mit dem Gleicher rausgegeben. Das Gericht wollte ihm die höchste Strophe ausgeteilt, einige Twizze oder viele Deutschstrophe. Mit diesem so Urteil wollten wir schon gekannt gehen zum Tisch mit den Schreinen von Misrach. Sie wollten gleich ausgebitten dem alten Galler vor dem verurteilten Chavadanil. Aber die Zürich ist gewesen, was man hat ihm bei der Fettstückarbeit nicht gekannt packen, dem Chavadanil. Nicht, der hat sich begegnet mit der rechten Diplomatenstuhe, nicht, nicht mit seiner Schalüche, mit dem Handelsvorsteher. Er ist auch viele nicht vorbeigegangen, die Gast für die russische Ambassade ist gestanden, Punkt aus euch so hat er ausgemitten alle Provokatoren, was Lempitzky hat ihm hinter geschickt. Sie soll nicht mehr reinziehen in ein Stück Arbeit der Teufels der Schreinen von Misrach. Er hat sie getrieben von sich, das schmeckt sei auf einmal von der Weidens, und Konrad Lempitzky hat gebissen die Wunsen, seine Verzures, was er kann gurnisch machen mit jenem. Ein durchgetriebener Jiedlik hat er gekluckt sich,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 hat er es heute gesagt zum Eingeladenen. Ich habe eine Arbeit von dir, sehr eine große Arbeit. Skarbeck hat umgestellt auf Flampitzken in seinen großen durchdringlichen Augen, als er, als er viele der Chef und der Defensive hat nicht ausgehalten, seine Scharf gehabt, in kleinem genügend Suche mit den Blicken in den Papieren auf den Tisch. Ein mittelgewichsiger, ein knochiger, mit eingefallenen Backen, mit scharfen Schnitten von der kurzen, verrissener Nuss bis über die breiten Lippen, wo ständig sägen sie ein kleines Lülkerle mit einem rötlichen Puhnen, wo es damit seht, dass sie so etwas wie nur, wo es einem ähm sehr ausgepatscht so, hat. Er hat Skarbek sehr ruhig und sehr groß ausgesehen, speziell neben dem repräsentantischen schönen Mann Lempicki mit der ausgezertelten Wunsen über seinen geschnitzt, beweglichen Mund. Aber irgend hat er gehört, solche scharfe, durchdringliche, als keiner hat er nicht gekannt, Beistein, wenn sie haben ihm zum Gewalt durchgenommen. Auf Lempitzchen haben sie gekügt, besonders scharf, in die Beine immer reingedrängt. Lempitzchen hat sich er da viel unbequem und ungebeisert sich. Skabek hat er gesagt, herauf, ich vertrage es nicht. Skarbik hat verräuchert das Lülkerle, was hat sich ihm oft verloschen und gemacht sich damit wartet. Was meint der Herr Schäf? hat er gefragt, umschuldig. Lempitzke hat gepäugt mit den Fingern über dem grünen Tisch. Sog noch Skarbik, hat er gefragt. Im polischen Militär hast du gedient. Gewiss, Herr Schäf, hat Skarbik Genfert. In welchen Rang bist du gewesen? Anunterer Verzieher. Verwiss bist du auch arroz gefleogen vom Militärer?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 Er soll hoben mehr der Cheiritz. Hey, Roi Skarbik, hat er gesagt mit Wichtigkeit in seinem Kohl. Ich darf, als Havadanil, so hoben dich zugereitet zu machen militärische Pläne. Verstehe ich's? Skarbik hat keine Riehnisch getrun mit seinem Oisgepatschboden und gelassen gesäugtes Lülkerle. Ich verstehe, hat er gesagt. Aber wie ihr er weiß, bin ich mehr nicht in Havadanil bei Havadanil. Man verdächtigt mich.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 gut gut hat er geschot aber ich will wählen a gütten preis für mein de wacht polisch gewissen sehr gutten preis lempitzki hat ungenemmen a nären spune mit wenn er fordert bei ihm a hübsche summe für arbeit das wissenskabig als es geht der na grösser zach ihr raten wir na bischof das des nehmen ihr betrag man kann ihm noch schießen dort Für meinetwegen kämen alle Bischöfe neu schießen in einen Tug, hat Skarbek gesagt, der Kalte. Lempitzki, was ist jeden Jahr in Grünem Donnerstück gegangen mit der katholischen Prozesse, hatte er sich zu machen, weil die Gläubige hat gedroht mit der Finje. O Skarbek, der Reuter liegt dir noch in den Beinen. Er sind, das soll zu reden. Skarbek hat wieder ein Spiel getan mit den Augen Lempitzkis verschwiegen geworden. Ich will an Erwanz hat's Kabe gerät gelassen. Er grüß an Erwanz. Wo sie ist? Mädel, ha? Hat Lempitzki futterlich gefragt mit der Musa-Ton. Als er so i füllen mit's Kabe ich nicht lieb haben, hat's Kabe gesagt, er treuig er, müssen wir zuhlen verlieben. Gibt zuhlen, Herr Schäpp. Lempitzki hat ausgezahlt Kabe ich in die Hand rein, er peckle sich gnatzisch, nahe und knackende ge und wieder stillgerät ihm in Neueren. Heiro Skarbek, hat er geschöpftet. Keiner tue nicht wissen, wegen was wir am Gerät. Gewiss, Herr Schäpp, hat Skarbek gesagt. Überhaupt, tue es sich aber nicht nicht wissen. Skarbek hat umgestellt die Augen auf Lempitzken. Lempitzken hat sich zu tun. Verstehst du, hat er gemummelt. Wir können keinem nicht wissen, bei eurem Leib. Heute soll sich herausweisen, hat die Arbeit auf zwei Fronten dann will mir sage zwingen mir charreste ha als skabeck schmeig. Nein, hab es besser. Ois zu geben dir zu der Reute und sei wenn dich schön zurecht machen von Varaat. Skabeck od ois gegleich der Septnazis Odler zu Odler ein ungestutzter Neilultimetaberg. Der Herr Chef hat doch seine Menschen herum mehr hat er gesucht Sie so lassen mich ein ne Stück verneuert. Ich weiß es. Lempitzke hat futterlich umgedreht das Karbiken erneuert und hat so strahlte er weg in Theaterkaffee zum Tisch von der Operaktrice. Ein schwarzer Kaffee von Herrn Schäf hat der Kellner gefragt beugt in der Gesicht. Nein, Wein vor allem hat Lempitzke befreut. Den Besten, was siehst du? In einem Frühmorgen mit dem Tuckzegleuch vom der Sache der Zeitungs sindlich zur herausgelost mit der Tummel also am alle Gasser verüscht reutisch Fionennetz aufgedeckten Stut arretiert reutende Betag mit dem ganzen Stab wichtige militärische Pläne vergab der steierte polnische Unteroffizier geteus dem Löche verrette eusforschung in geheim alle haben gehabt die Zeitung mit der große fette cap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 Aufgeweckt sei ein polisch-katholisch Gewissen und er ist sich gegangen mit Wadessam vor dem Chef von der Defensive. Mit Freit ist zugegeben geworden, als nicht gegen Diktorov von Schawa Daniel hat nicht gelassen sich arrestieren, beschützend sich hinter dem Recht von seiner deputatischen Unbarrierlichkeit hat doch Lempitzki ihm eingesetzt, nämlich in Betracht den Schutz vom Vaterland, wo sie sind gefahren. Mit geheimer Rät ist gewesen ungegeben, als die Ausforschung hat sehr wichtige und bekannte Materialien gefunden, die können leider nicht veröffentlicht werden, zu dem, wo sich nun eine gewisse schränische Melüche mit welcher das Land es offiziell verbindet. Zum Surf ist zugegeben so geworden, als im Zusammenhang mit der Verschwörung hat Lempitzke euch gemacht, eine Generalreinigung zwischen der Reuthe zu steuern, in der Häufstut und Massen von sei arrestiert, bei welches er solch gefunden worden, kompromittierendige Materialien. Zwischen die allarrestierte solch gewähnt ausgerechnet der Numen von Nachman Ritter, ein Bäcker von der Professie. Die Telegraf drohten zwischen Beul und der Schreinersche in Misrach, haben nicht oft gehört zitternd dem Tag. Telegrammen sind geflogen hin und zurück. Kapitel 32 Wie ein Nebentorf hat Konrad Lempitzke gehiet dem gewesenen Körper aus Skarbek. Die Reute sollen ihm nicht aufräumen. Eher war Daniels Prozess. Umdurch hat er mitgeschickt mit ihm seine Agenten, die sollen ihm hüten. Zu allen Restauranten und Schandhäuser für Skarbek hat verhullet sein Geld. Punkt der Säu hat Lempitzke abgehebt im Chavadaniel allein und der Seinsschutz ihm gehalten. Konrad Lempitzke hat sich gehalten bei seinem Klau, also bloß Selna schlugt man immer um. Generalen gibt man Covid-19 auch viele beim Seinen in Lage. Und er hat Chavadaniel gehalten wie ein General. Er hat ihm abgegeben eine gute bequeme Zelle in Zwischen, die beste Nervus ist gewähmt. Er hat ihn besorgt mit Essen von Stutt von den besten Restauranten nach, wo Schauer Daniel hat ausgeklebt. Er hat ihm reingegeben Tinten, Feder und Papier. Er soll allein können zugreifen, sich zu der Verteidigung, wie der Beschuldigte hat es gewollt. Er hat umgesucht seine Unterordnende, sie sollen sein Häftler zum Arrestierten, und er hat ihn euch tituliert, Herr Deputat, Herr Deputaten von Seimt, habe mir viel Lärm euch gegeben, der Maloche verrätet zu der Polizei und ausgeschlossen ihm von der Volksvertreterschaft. Herr Daniel hat nicht in kein gleichen Weg aufgezählt Konrad Lempetzging. Er hat gekickt mit Sportfilm bei der Rohsforschung gelacht. Marianne hat mit der sehr feierliche Ernstkeit gelehnte Beschuldigungen gegen ihm. In aufgesucht er sich unterschreibend dem Protokoll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 unterzuschreiben dem Protokoll, als der Tintierer hat vergossen, das grüne Tischtoch auf dem schönen Schreibtisch von Lempitzkis Kabinett. »Herr Kommissar, genüge braviert die komödiantische Stücke«, hat er geschrieben. »Schein sollt er mich zurückschicken in die Füße.« Konrad Lempitzki hat sich nicht gebeisert auf dem zorndicken Arrestant sein, verkehrt, auswischendig mit dem Leischpapier, dem Tintfleck auf dem Tisch hat er wieder geredet, häuflich und süß zum Chava Daniel. Wir sind beide Kollegen eigentlich, hat er gesagt. Ihr ein Advokat, ich war euch ein Advokat und wir Advokaten dürfen mir gedenken, als Zorn mit Geset sind ich nicht ganz ruhig, Herr Deputat, gelassen. Chava Daniel hat nicht gewollt, sondern ruhig gelassen. Mit einem ausgestreckten Finger gleich Lampizken, ein bisschen schmeichelt ich den Puhn immer rein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 hat gar nichts zu tun mit dem Land von jener Seite Grenitz. Keiner wird dort gar nichts tun, ihm zu raten. Er ist ein Fremder dort, er arbeitet vor Peulen, vereinführt bei sich im Land die Ordnung von Arbeiter und Peulen. Er macht nicht kein Söder für ihn, und ob er wird offen bei Zuhlen mit seinem Leben vor seinem Ideal, ist er bereit. Ob er keine Provokation ist, wird er nicht erlassen. Lempitzki hat ruhig ausgehört die feierte Getrusche von Chavadanil, auch er aufgeschlungen ohne Brechelbusche der Emessen, wo sie er hat im geworfenen Pohnen und geschmeichelt sich in die ausgezärtelten Wunzen der Fün, wo Chavadanil will ihm Lempitzki einreden, als er hat gut zu tun mit den Leuten von jener Seite geredet. Lempitzki hat gut gewusst, Chavadanils Wert auf jener Seite. Punkt also hat er gewusst, weilst haben der Nildefinn und der Vater gehalten hat er selche feierliche redes und es soll sich er passieren hat ihm droht der härteste strof ich red um sin herr der betat hat lempitzki gesucht mit der schmeichel mir haben gönn sich tun mit angelegenheiten außer die grenzen von unser land mir haben bläußen sehen die grenzen von unser land was eher mit eurer leit von verraten laute wiss erscheinische chameleon beide haben sie sich gegenseitig genarbt wissende ganz gut basier als einer glaubt nicht im zweiten narerei wie gut lempitzkis gewohn zum general habernel also i bettere so er gewohnt zu dieselner sein wo Seyroll sei roze in der hunderter kapten stut in alle fices mit sei ungefährt nicht jalle sein jengler hat er gesagt zu seinen Leuten, gibt es ja Pfeffer zu schmecken, die reute Leute. In seinen Leuten hat er nicht geschaut, gegeben der reute Pfeffer zu schmecken, wie sein Chef hat umgesucht. Allein hat Konrad Lempitzki kein Pfeffer zu schmecken nicht gegeben. Nicht der rotheische Gatze, äußgene sich mit kleinen Fischerlern, wo es das Interessein würde, Nicht er hat nur gehabt von Schlucken und peinigen Menschen. Lempitzki ist ein freiliger Perscheu, ein Lübe aber von ein guter Lesel Wein, von Besuchen in Opera, Verbrengen mit Aktrices, Sitzende Kaffee. Er schafft sich oft mit jenigen moderner Poeten, wo sie einen Linklich gestimmt und schreiben schreiendige, revolutionäre und erotische Lieder. In alle Caféen kennen wir ihn, dem eleganten, schönen Konrad Lempitzki, wo es damit schmeichelt er, küscht Damen die Hände, patscht künstlernde Pleites und gerießt sich von allen Seiten auf rechts und links auf einem ermoligen Krugeversteiger Pfarr Franz Josef's Seiten. Servus, küsse der Hand, Stillerheit, hat er auch viele ungeschriebenen Liebe-Lieder mit sehr schöner Handschrift auf rosen parfümiertem Papier. Er hat sie nicht gedruckt, die Lieder, aber gelohnt sich von seiner Aktrisse hat er oft. Von wo sie haben ihm eine Welt mit Komplimenten gemacht und ihm geschweuren, als er es gattlich. Nicht von ihm, Lempitzkin, ist es gewinn an Arbeit, zu asken, sich mit fanatischen Huren erarbeiten, um gewaschene und verbissene zu reißen sich mit sei zu sitzen mit sei bei eus forschen gehen schmecken dem um angenehmen karbelreier von kanzelaries so schimm auf tweses zu herren geschreien krächzen und geweinen eber gelost hat er ist zu sein gehilf marjon sluppig an der rot kolierenden paschein wo ste ganze schmaule brust seine ist behangen mit medallen ohne schirmmedallen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 mit zwei geladenen Revolvern. Greize beschützen sich gegen die viel Sonne, wo Seirot zwischen der Reute entsteht, was ein Risches gegen sie begleitet von einem schweren Bulldog, einem Gräuen und einem Fachmurten, wie er allein ist, wo Seirot zwischen der Reute entsteht, nicht bei der Arbeit, nicht beim Essen. Es ist ein so Tummet auf die Fies, ständig bei der Arbeit seiner, Er schmeckt darum zwischen verschimmelten defensiven Archiven, schiffriert auf geheime Materialien, kriecht über die Fises und Kanzellarien. Am liebsten von alles hat er euch zu forschen, Arrestierte und geben sie, Pfeffer zu schmecken. Nach ihm, wie er schüttelt, geht nach seinem Hund. Ein schwerer, ein krummphysiker und ein ungechmutter. Auch zu dem Slopeck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 hat mich gehalten im Gefängnis dem selben Nachmen Ritter. Schon bei der Revisie, wo zwei Agenten haben bei ihm gemacht, und sein Stiebel vertug, wenn er ist er heimgekommen von der Arbeit, haben sie ein Hotel gemacht, um ein bisschen Rohrung zu gehen. So haben mit Messers aufgeschnitten, um die Küchen zu so finden, dort geheime Materialien. Sof Kassad 6, Hemmschach Kassad 7, dort